аби зірвати джекпот. Певна річ за певного тренінгу. Толіків банк інформації живився неозорим, центрівським і містив досьє на багатьох уплинових і грошовитих людей, а включно з їхніми ахилесовими п'ятами, покійниками у підвалах і скелетами у шафах. За створення їм у недалекому майбутньому сприятливого суспільного клімату, щоб ніхто не зазіхав на вже надбане і не заважав його помноженню, ці жерці Ваала мали інвестувати у політичну кар'єру занадтого. А все, як у цілому світі, хвалити Бога. Доки мали освічені недобитки радянщики, ремигали давно пережовані і непоживні Одсіки та одвіки здобичницької ідеології сусідніх племен, несправедливо названої марксизмом-ленінізмом, доки зманювали розчавлені за 70 років землеробські і пролетарські юрми ще свіжими спогадами про теплий накопичувач і ясла по дорозі на м'ясокомбінат, доки щили дачищі на голову претенденти у нові пастухи забобонно сахалася загально визнаних святців про війну націй, тож, мов, сліпі кошенята, цуценята, мишенята, борсилися в хаосі перезмінки суспільного устрою. А вся сукупна національна, як той сказав, аеліта, скніла у реліктовій феноменології «бий-біжи, горни більше, кидай далі» і ще не довідувалася, що то є онтологія і з чим її їдять Доки задирокуваті колишні дисиденти доскубували один на одному останнє пір'я Доки наші голоцвайки-діловари ще не осягнули тієї знаної всіма тривіальності Що за природою речей транснаціональним стає капітал лише супер-архінаціоналістичний Доки оце наш авторський ліричний герой без ніякої потреби, бай усупереч своїм художницьким інтересам, западає в публіцистику, Толік Люмбаго, закасавши рукав, будував майбуття, своє і наше, на основі онтології. Звабити юрби-юрми і повести за собою вдається лише тоді, коли маси тої чи тої популяції схуднуть, і запаршивіють до критичної межі. Кожен втратить індивідуальну силу і снагу, і лише збившись до гурту, чіплятиметься за виживання. Коли ще здатний, приходь і організовуй їх. Кількома гаслами, жодних глибинних істин. Тільки короткі вигуки, як от «ціпу-ціпу», «паць-паць», «киць-киць», сенс яких перекладається просто «зі», «за мною вам буде краще». Та й усе. У таку гумологію від гумусу і гуманності Люмбаго занадтого не втаємничував. Її осягати треба самому, а все життя, але монографічно з засадами ознайомив. Настільки, щоб занадтий поцінував слоган нової партії, складений люмбагом. Ми зробимо життя життішим, хліб хлібішим, воду водішою, землю землішою, суспільство суспільнішим, боротьбу боротьбішою, проводарів проводарішими, людей людішими, світ світішим. І занадтий після деяких додаткових коментарів поцінував «Айда, Толік!», «Айда, Сукін, син!», як Пушкін. Програму та концепцію Толік пропонував залишити для партійної старшини, капітанів і майорів, які завжди жидають папах і лампасів. Щось пристойне, загально прийнятно-наукове про людське око а розтлумачувати тлустим гаманам їхні вигоди в слід в особистих довірливих розмовах. Калькулятивно, бізнес-планово, щиро за формою, з достатньою часткою цинізму,